টন দিন আয়ন শে চায়সটো সান দিন আয়ন আলে জিন und der Herr der Osten, إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون مِنْ كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا مَنْ خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck geziert, mit den Himmelskörpern und als Schutz vor jedem rebellischen Satan. So können sie der höchsten führenden Schar der Engel nicht zuhören und sie werden von allen Seiten beworfen, damit sie weggetrieben werden. Und für sie wird es immerwährende Strafe geben, außer jemandem, der rasch etwas aufschnappt und den dann ein durchborend heller Leuchtkörper verfolgt Frage sie doch um ihre Meinung Ist es etwas schwerer, sie zu erschaffen, als wen wir sonst erschaffen haben? Wir haben sie ja aus haftendem Lehm erschaffen. Aber nein, du wunderst dich, während sie spotten. Und wenn sie ermahnt werden, gedenken sie nicht. Und wenn sie ein Zeichen sehen, spotten sie darüber. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين demütig verhalten. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Da schauen sie sogleich hin. Und sie werden sagen, oh wehe uns, das ist der Tag des Gerichts. Das ist der Tag der Entscheidung, den ihr für Lüge zu erklären pflegtet.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 পালু ইন্মন চল কৌন ইনক ইন সুদিন Versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten, anstatt Allas, dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Und es wird zu ihnen gesagt, was ist mit euch, dass ihr einander nicht unterstützt? nein Vielmehr ergeben sie sich heute und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Sie sagen, ihr kam doch zu uns stets von rechts her. Sie sagen, aber nein, ihr wart ja nicht gläubig. Wir aber hatten keine Macht über euch, sondern vielmehr wart ihr Leute, die das Maß an Frevel überschreiten. So ist das Wort unseres Herrn gegen uns unvermeidlich fällig geworden. Wir werden bestimmt die Strafe kosten. Und so haben wir euch in Verehrung fallen lassen, denn wir waren ja selbst in Verehrung gefallen. So, إ كَذَلِكَ نَفعل بالالمُجرمين إنهم كانوا إ قلَ لَهم لا إها إلاا الله يَسَْكبرِون وَيقول نَ إِا لََارِكُ آحَتنا لِشَاعِر مجنون بلَجاء بالِالحقَقِّ وَصددَّقَ المُرسَلين. انكم لداائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون gewiss denn, an jenem tag werden sie an derselben strafe teilhaben gewiss so verfahren wir mit den übeltätern denn sie pflegten wenn zu ihnen gesagt wurde es gibt keinen gott außer allah sich hochmütig zu verhalten und sagten, sollen wir denn wahrlich unsere Götter verlassen wegen eines besessenen Dichters? Nein, vielmehr ist er mit der Wahrheit gekommen und hat die Gesandten bestätigt. Ihr werdet bestimmt die schmerzhafte Strafe kosten und euch wird nur das vergolten, ما اس يطون فلقت الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزقهم معلوم فواكههم مكرمون في جنات على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيض لا فيها غون ولا هم عنها ينزفون وعنده قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون außer alas auserlesenen dienern für diese wird es eine festgesetzte versorgung geben früchte und sie werden geehrt in den gärten der wonne auf Liegen ruhend, einander gegenüber, wobei ihnen ein Becher voll Quellwasser herumgereicht wird. Weiß, köstlich für diejenigen, die daraus trinken. Darin steckt nichts Beeinträchtigendes und dadurch werden sie nicht benommen. Und bei ihnen sind solche weiblichen Wesen, ihre Blicke zurückhalten, mit schönen, großen Augen, als ob sie wohlverwahrte Perlen wären. قالَاها الأأَنْنتُم مُ الطلعون فطنع فرَاءهُ فيِي ساءجحيم قالَاة الله إن كترَةُدينين وَلَلا نعمَُ رَبّ لَكُُ منن المُحظرين أَفَمَ نَحنُ بِميتين إلا موتَتَنَ الأُول وَما نَحْنُ بمعَذبين س wenden sich einander zu und Einer von ihnen sagt, gewiss, ich hatte einen Gesellen, der da sagte, gehörst du wirklich zu denjenigen, die es für wahr halten? Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn wirklich vor Gericht gestellt werden? Er sagt, wollt ihr denn hinschauen? Er schaut selbst hin und sieht ihn mitten im Höllenbrand. Er sagt, bei Allah, beinahe hättest du mich fürwahr ins Verderben gestürzt, und ohne die Gnade meines Herrn würde ich nun wahrlich zu den Vorgeführten gehören. Werden wir tatsächlich nicht mehr sterben, außer unserem ersten Tod? Und gehören wir tatsächlich nicht zu den Bestraften? Das ist doch wahrlich der großartige Erfolg. Für ein solches sollen diejenigen, die handeln, ihre Werke tun. أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم انما ارجعهم الى الجحيم انهم الفواء باهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ist dies als gastliche aufnahme besser oder der sakrum den haben wir zu einer heimsuchung für die ungerechten gemacht Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt, dessen Fruchtscheide so ist, als wären es Köpfe von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen und werden sich so davon die Bäuche füllen. Hierauf erhalten sie fürwahr eine Mischung von heißem Wasser. Hierauf kehren sie fürwahr zum Höllenbrand zurück. Sie haben ja ihre Väter im Irrtum vorgefunden. Und so sind sie auf ihren Spuren eilig getrieben worden. Vor ihnen sind bereits die meisten der früheren abgeehrt Wir sandten ja zu ihnen überbringer von warnungen. So schau, wie das ende der Gewarnten war, außer Alas, aus diener. وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين نوح ريف uns ja bereits zu welch treffliche erhoerer sind wir für wahr und wir erretteten ihn und seine angehoerigen aus der großen Trübsal, und machten seine Nachkommenschaft zu denjenigen, die Fortbestand haben. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Noah unter den Weltenbewohnern. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden, er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. هي لِيس فيِدِأَْر أَْكَ وَإِنَّ مِ شعَاتِهِلَ إبهِيم إِْ جأَرَبَّهُ بِقَْلبٍِ سَلم إِذ قالَا لِ أَبيهِ وَقَوْمِهِ مَذاَا تَعبُدُون أَعِفْكَن أَلهَدَدُونَ dient ihr da? সিন ihr außer Allah falsche Götter haben? Welche Meinung habt ihr denn vom Herrn der Weltenbewohner? Dann warf er einen Blick zu den Sternen und sagte: „Gewiss, ich bin krank. Da kehrten sie ihm den Rücken.. <lacht> ব� число বো ব৖店 Incredibly ববো 돼 ব Labor אח ilig বোddો ব৆ ববད বཀང�� বདད বྦས ব྾��sta ব྿ག ব ব বྣ ব྿ད বྐབ বདོ বྂ� duplic fand block och to re bao Sol D end Was ist mit euch, dass ihr nicht redet? Und er wandte sich gegen sie und schlug auf sie mit der Rechten ein. Da kamen sie auf ihn zugeeilt. Er sagte, Wie könnt ihr denn dem dienen, was ihr selbst aushaut, wo doch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat? Sie sagten, errichtet für ihn einen Bau und werft ihn in den Feuersbrand. Sie wollten mit einer List gegen ihn vorgehen, doch da machten wir sie zu den Unterlegenen. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياه den Rechtschaffenen. Da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Jungen. Als dieser das আাক erreichte, তী er mit ihm laufen konnte, sagte er: O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten, und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu, O Abraham, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den Gutes Tuenden. <this> وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ist wahrlich die deutliche prufung Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Abraham. So vergelten wir den Gutestuenden. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Und wir verkündeten ihm Isaac als einen Propheten von den Rechtschaffenen. Und wir segneten ihn und Isaak. Unter ihrer Nachkommenschaft gibt es manche, die Gutes tun. Und manche, die sich selbst offenkundig Unrecht zufügen. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا wir erwiesen bereits Moses und Aaron eine Wohltat und erretteten sie beide und ihr Volk aus der großen Trübsal. Und wir halfen ihnen, da waren sie es, die Sieger wurden. Und wir gaben ihnen beiden die verdeutlichende Schrift und leiteten sie den geraden Weg. Und wir ließen für beide den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Moses und Aaron. Gewiss, so vergelten wir den gutes -Tunden. Sie beide gehören ja zu unseren gläubigen Dienern. الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين ان كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين auch Elias gehörte wahrlich zu den Gesandten Als er zu seinem Volk sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Wie könnt ihr Baal anrufen und den besten Schöpfer verlassen? Allah, euren Herrn und den Herrn eurer Vorväter. Da bezichtigten sie ihn der Lüge. So werden sie bestimmt vorgeführt werden. Außer Allahs auserlesenen Dienern. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Elias. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. ثم دمرنا الاخرين وانكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون auch Lot gehörte wahrlich zu den Gesandten als wir ihn und seine Angehörigen allesamt erretteten außer einer alten Frau unter denjenigen die zurückblieben Hierauf vertilgten wir die anderen. Ihr kommt ja an ihnen vorbei, bei Tagesanbruch und bei Nacht. Begreift ihr denn nicht? Und wenn Junus aus den Menschen, wenn der Volk auf den Falk ist, und er wird von den فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون auch Jonas gehörte wahrlich zu den Gesandten als er zum vollbeladenen Schiff davon lief er war flose und wurde einer der unterlegenen da verschlang ihn der große fisch während er sich tadel zugezogen hatte Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. <ressert> উন্থন ইন সুহ দ oder sogar noch mehr. da glaubten sie und so gewährten wir ihnen niesbrauch auf zeit fastaftihim an rabbikal banat walahumul banun am khalaqnal malaikata inat wa hum shahidun ala innahum min ifkihim yaquluna waladallahi اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون املكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين Frage sie doch nach ihrer Meinung Gehören deinem Herrn etwa die Töchter und ihnen die Söhne oder haben wir die Engel als weibliche Wesen erschaffen während sie anwesend waren. Dabei ist es fürwahr aus ihrer ungeheuren Lügenhaftigkeit, dass sie sagen, Allah hat gezeugt. Wahrlich, sie sind Lügner. Hat er die Töchter vor den Söhnen auserwählt? Was ist mit euch? Wie urteilt ihr? Bedenkt ihr denn nicht, Oder habt ihr eine deutliche Ermächtigung? Bringt doch eure Schrift bei, wenn ihr wahrhaftig seid. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا هو صار stellen zwischen ihm und den jinn eine verwandtschaft her Aber die Djinn wissen ja, dass sie bestimmt vorgeführt werden. Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben, außer Allahs auserlesenen Dienern. Ihr aber und das, dem ihr dient, könnt niemanden gegen ihn verführen, außer denjenigen, der dem Höllenbrand ausgesetzt wird. Und es gibt niemanden unter uns, der nicht einen bestimmten Platz hätte. Wahrlich, wir sind es, die sich reihenweise reihen. und wahrlich wir sind es die preisen ولا قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى und sie pflegten zu sagen wenn wir nur eine ermahnung gleich derjenigen der früheren hätten dann wären wir fürwahr Allahs auserlesene Diener. Dennoch verleugnen sie ihn, aber sie werden es noch erfahren. Es erging bereits früher unser Wort an unsere gesandten Diener. Wahrlich, sie sind es, denen Hilfe zuteil wird. Und wahrlich, unsere Herrscher ist es, die Sieger sein wird. So kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab, und sieh sie dir an, auch sie werden sehen. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wünschen sie denn unsere Strafe zu beschleunigen? Wenn sie sich aber in ihre Höfe niederlässt, wie böse wird dann der Morgen der Gewarnten sein. Und kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab. Und sieh zu, auch sie werden sehen. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Und Friede sei auf den Gesandten. Und alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.